A skončili jsme, e, vlastně mluvili jsme e, poslední dobou hlavně o tom původním probuzení, tady na e, pochopení procesu myšlení na základě takovosti, hm? na základě původního probuzení a vlastně návratu do prirozeného stavu, které v této tradici je budovství, jenomže my díky naší nevědomosti vlastní přirozenost nechápeme a tak se stotožňujeme s neprítomným subjektem, který bereme za něco, co skutečně existuje a co je čím se automaticky řídíme. Hm? No a eh, ten proces eh, teď probíráme z hlediska té neprobuzené mysli. Hm? Probuzená mysl je takovost, která se nehýbe, ale není v protikladu s pohybem. Hm? To je těžké pochopit ale to je třeba postupem času si osvojit. Hm? Přestože se mysl hýbe, jelikož má eh, karmickou podlohu, ta karmická podloha ta je stále v pohybu. Hm? Vlastně ta takovost zůstává stále stejná i v pohybu, jenomže my to tak nevidíme, protože my se stotožňujeme s tou částí áláji, my jsme mluvili o áláji, jako základ hm? pochopení myšlení. Ve všech nedualistických tradicích se mluví o áláji, vlastně ani Madhyamika, ani Nagarjuna hm, nepopírá že áláje je ta základní mysl, nebo mysl, která skladuje naše minulé zkušenosti. On proti té mysli nic nemá, ale z hlediska madjamiky nic nemůže skutečně existovat. Jestliže něco skutečně existuje, no, tak je to proti principu prázdnoty. Hm? V této tradici, Ovšem, v některé interpretaci existuje, v některé interpretaci neexistuje, závisí, jakou interpretaci bereme, ale ta koncept e, áláji, což znamená vlastně koncept, e, který odpovídá v tereoádě tomu, čemu se říká bhavanga, neboli důvod existence, Díky tomu, že existence má důvod, my pak se nacházíme v kontinuitě. Kdyby existence neměla důvod, neměla příčiny a podmínky, no tak my bychom se v té kontinuitě nenacházeli. No a to, že se nacházíme v kontinuitě, v této tradici, to jsme se učili, je tato kontinuita. Nebo mysl má svoji příčinu takovosti, tedy v prázdnotě. Pokud ne, ne přijmeme hm, prázdnotu, no tak vlastně vyvstávání čehokoliv z hlediska hlubšího pochopení souvislého vznikání nedává smysl. Hm? Všecko může vyvstat, protože. Hm, je tam prázdnota, která to vyvstání hm? může odložit. Hm? Nic nevystane z ničeho, vše musí vyvstat z, z něčeho. A to něco je něco, co je neuchopitelné, hm? ale přesto tam je. Hm? A mluvili jsme o tom, že ta prázdnotna vlastně v sanskritu znamená stav nuly. Hm? Nula tam je, ale nemůžeme ji uchopit. Stejně tak, prázdnota v té mysli je, ale jestliže ji chceme uchopit, budeme frustrovaní. A to neuchopení prázdnoty hm? je vlastně základ, toho, čemu se říká eh, dokonalost moudrosti. Hm? Dokonalost moudrosti, která nás přivede na druhou stranu. Hm? Nedávno jsme měli kurz z Dolpo Rimboče o sůd srdce, hm? která vysvětluje právě dokonalost v prázdnotě. Díky této dokonalosti v prázdnotě my můžeme jasně pochopit hm, význam souvislého vznikání, který nedává žádný význam bez prázdnoty, protože vše, co pocitujeme tělem i duchem, hm, předpokládá, že to z něčeho vychází. A to, z čeho to vychází, to se nazývá álája. A ta áláje, jak už jsme se učili, ta má v nedualistické tradici aspekt, který se nemění, kterému se říká takovost. Buddha je právě ten, který v takovosti přichází a odchází. To je jeho jméno. No a pak je aspekt nestálosti. Hm? A ten aspekt nestálosti má svůj podklad. A ten podklad toho aspektu nestálosti je vlastně naše nevědomost. Díky nevědomosti, díky tomu, že nechápeme, že ten subjekt Není něco, co tam skutečně je, co se dá chytit, no, tak proto eh, ta, ten důvod existence, důvod existence je ulpívání. No, tak ulpívání nás přenáší z jednoho myšlenkového procesu na druhý. Protože eh, aby jsme pochopili souvislé vznikání. Tedy pochopili buddhismus. I v teravádové tradici musíme pochopit 12 členů souvislého vznikání na základě jejich životů. V minulém životě jsme měli nevědomost, proto jsme vytvářeli formace vůle. Akumulace formací vůle je karma. Díky karmě jsme se narodili v nějakých podmínkách hm? a narodili jsme se tak, že vlastně máme tělo a ducha na tělo vázaného. Hm? Tím, že máme ducha na tělo vázaného, no tak v matce, v lůně matky nebo ve vajíčku, kdekoliv, jsme rozvíjeli hm? smysly v mysli jedině fungují, jestli oko má protiklad, což je barva. Bez barvy oko nemá žádnou funkci, bez světla oko nemá žádnou funkci a tak dále. Bez myšlení mysl, jakož to smysl, nemá té žádnou funkci. No a tím pádem Jelikož jsou důvody a příčiny, tak naše mysl pokračuje. Z hlediska tradice yogačáry pokračuje, protože máme orgán myšlení, který je zodpovědný za kontinuitu iluzorního subjektu. No a... Ta kontinuita jde z života na život a ta kontinuita jde tež z, z jednoho procesu myšlení na další proces myšlení. No a teď jsme rozbírali proces myšlení, jak se rozvíjí na základě karmického vědomí. Karmické vědomí je to vědomí, které se hýbe na základě nevědomosti. Jakmile se vědomí pohne, automaticky se pohne zároveň s tím, kdo může vidět a s tím, co ten, kdo může vidět, je, je viděné nebo se vyjevuje. Hm? Čili ta současně s karmickým vědomím se objeví hm? ty aspekty základního vědomí, jemné aspekty, kterých si nejsme vědomí ale které vysvětlují to, že vlastně máme pomílenou představu, že existuje nějaký subjekt a objekt a to, co my vnímáme, ať už jsme osvícení nebo ne, no tak stále vnímáme na základě subjektu a objektu. Ten, ty energie, které nás Usměrovávají na poznání e, na základě subjektu a objektu. Ty jsou hluboko v nás. Potřebujeme velice hluboký stupeň hm? probuzení, který údajně autor tohoto traktátu, o kterém mluvíme, až Vagolša, No a to je e, vědomí, která se nepohne. Hm? To je osmý stupeň probuzení bodysatvu, jestliže dosáhneme tento stupeň probuzení bodysatvu, no tak ta mysl, která se hýbe, je absolutně iluzorní a my ji můžeme regulovat podle vlastních představ, což je neskutečně vysoký stav probuzení, Údajně i Asanga dosáhl tohoto stavu probuzení. Hm? No a tento stav probuzení je nad naše chápání, protože my stále máme tendenci se stotožňovat s myslí, která se hýbe. No a jakmile se mysl pohne, v tom okamžiku se objeví na základě toho Karmického vědomí se objeví tež ten, kdo vidí a to, co je viděno. Hm? Tomu se ve filozofii yogačáry říká hm, tři aspekty vědomí. Hm? Kdykoliv se vědomí objeví, má tři aspekty. Hm? Aspekt pohybu, Jakmile se objeví pohyb, v tom momentě se objeví někdo, kdo vníma, a něco, co je vnímané. Jestliže není pohyb, tak kde by bylo, byl někdo, kdo vníma, a něco, co je vnímané? Hm? To přijde s tím, že vlastně my se stotožníme s tou myslí, která se hýbe. Hm? Jestliže se myslíme hýbe, tak kde je v aláji. Objekt aláji není jasný. Právě proto mi ty tři aspekty vědomí jsou tak jemné, že je normálně těžko poznáváme. To jak jsem mluvil zde, v tomto kurzu ráno, je krásné přirovnání v yogaťáře. Máme plno krásných přirovnání. To jako šnek, hm? když vyjde ze svého domu, tak se snaží dotknout těch předmětů vnímání. No a jakmile se snaží dotknout těch předmětů vnímání z toho masa, šneka, hm? se vynoří dvě tykadla hm? a ty dvě tykadla, to maso, to je jakožto karmické vědomí, hm? a které se hýbe a to maso, to je hm, subjekt a objekt. Hm? Ten, kdo vidí, budeme se učit v příští lekci, ten, kdo vidí, to je aspekt vlastně hm, Expanze vědomí a to, co je viděno, je aspekt toho, co expanze vědomí na základě karmy vyjevuje. V zenu máme některé krásné přirovnání a koany o tom, jak vlastně ten proces pohybu vědomí a subjektu a objektu se objevuje zároveň. Hm? No a aby jsme to pochopili, hm? potřebujeme být vyburcováni, protože v normálním vědomí, když nejsme vyburcováni, tak si nejsme vědomí, že se identifikujeme s tím rozlišujícím vědomím hm? slavný příběh, jak velký mácu přišel k probuzení, hm? když se díval na to, jak létají divoké tačeny nebo husy nad jezerem, vedle kterého se procházel se svým mistrem, tak mistr se ho zeptal, co to tam je. No a když řekl divoký husy, tak ho chytl za nos a zatočil ním tak, že zahroval bolestí. A v tom momentě se uvědomil právě to, co je tak jemné, že si to bez nakopnutí těžko uvědomíme, že vlastně to rozlišující vědomí je něco, co má, musí mít jisto, jistý zdroj a tomu zdroji se říká takovost. No a takovost se nejíbe, ovšem vědomí se hýbe díky minulému pohybu. Minulý pohyb se napojuje na současný pohyb díky orgánu, kterému se říká manas. Hm? To jsme hm, zatím ještě neprobírali, těch pět aspektů manas, ale probírali jsme, jestliže nepoznáme tyto tři jemné aspekty jako něco, co není odlišného od takovosti, no, tak přichází... Hm? Přesně jak souvislé vznikání vysvětluje, přichází rozdělování. Rozdělování na základě toho, co je nám příjemné a to, co je nám nepříjemné. Hm? Světská mysl pracuje tímto způsobem. Hm? Jestliže rozlišujeme to, co je příjemné a to, co je nepříjemné, hm? na základě právě toho rozlišování počitků, hm? vyvstává kontinuita, hm? jakož ta kontinuita vlastně je právě díky tomu orgánu myšlení, kterému se říká manas, které má za funkci to, že Pozoruje tu áláju, která je vlastně podstata všeho, co vnímáme a co je možno vnímat, jakož to něco, co tam je. Ve své podstatě nic tam není. No ale když tam něco je, no tak to je dojem, který vzniká v je samotné. Protože álája má aspekt... Hm? ulpívání na sobě. Zatímco takovost, aspekt ulpívání na sobě nemá. Ale to ulpívání na sobě ještě nemá žádnou jasnou formu. Ta jasná forma přichází právě s tím, z toho orgánu myšlení manas, který se dívá na tu áraju jako něco, co nepatří, patří, co jsem já, No a tím vlastně my se stotožňujeme s kontinuitou vědomí. Tím, že se stotožňujeme s kontinuitou vědomí, stotožňujeme se s, s rozlišením mezi tím, co je nám příjemné, a to, co je nám nepříjemné. Hm? A tak vzniká ten, ty hrubé aspekty vnímání, což je lapání. Ulpívání. Hm? Jestliže je ulpívání, my neulpíváme na realitě, protože realita nemá žádný skutečný subjekt a objekt. My ulpíváme na tom, co je kontinuita našeho vědomí, což je prezentováno zde jako jakosto manas, hm? orgán mysli. Když na něco myslíme, okamžitě se objeví tež hm, vlastně úsudek o tom, o, na co myslíme. A my ulpíváme na ten úsudek, protože ulpíváme na jménech, na konceptech. Hm. My neulpíváme na realitě, protože realitu nechápeme, ale my ulpíváme na konceptech, kterými si my realitu interpretujeme. To krásně vysvětluje otec fenomenologie Husserl. Hm? Jestliže něco vidíme, hm? e, vidíme to též e, s naším... E, Úsudkem, o tom, co vidíme, ale to, co je viděno samo, nemá žádný úsudek. Ten úsudek patří nám, našim konceptům. To je fenomenologická fenom, fenol, fenomenologické zkoumání, hm? a to fenomenologické zkoumání je nebo fenomenologie, je velice užitečná na pochopení yogačáry. Že vlastně my neděláme nic jiného, než se hrabeme ve vědomí. Ovšem, netušít, že to podstata toho vědomí je takovost, která se chytit nedá. No a jestliže se lepíme na objekty, lepíme se na jména a tím pádem hm, tvoříme nové karmické vztahy a na základě nových karmických vztahů pak eh, vlastně eh, nové seměny strasti, hm, což je vlastně ulpívání na tom, skutečném subjektu, který jsme si vlastně vytvořili na základě svých minulých zkušeností, které i jsou, jak dobře víme, skladovány v našem vědomí. To jsme vysvětlili, tam jsme se dostali a to je třeba pochopit. No a jelikož my jsme to jak tak pochopili, aspoň doufám, tak můžeme jít k dalšímu pojednání. Tedy my jsme pochopili, že to, to neuvědomí, to neuvědomí neuvědomování toho, že ta mysl, která se hýbe, není skutečná podstata mysli, ta skutečná podstata mysli, kde si se dá mluvit o podstatě, nebo skutečná přirozenost mysli se nemůže hýbat. To, co se hýbe, to je naše nevědomost. Jestliže to chápeme, že to, co se hýbe, je naše nevědomost. Nalaďujeme se na to původní probuzení. A jestliže se nalaďujeme na to původní probuzení, vlastně se vracíme do toho přirozeného stavu. Tomu se říká šetě. šetě znamená vlastně proces probuzování. Proces probuzování je na základě toho původního probuzení, že jsme si vědomí toho, že ta nevědomost není přirozený stav. Jak víme, Buddha vysvětluje souvislé vznikání na základě nevědomosti, která je na začátku, ale ta nevědomost ta má mátež príčiny a důvody. No a ta príčiny a důvody nevědomosti, to je právě hm? ta, ta alája. To je vědomí, které bydlí. Přirozenost vědomí nikde nebydlí, ale to vědomí, které bydlí, právě tomu se říká alája. To vědomí, které bydlí, se též jmenuje Adána. To je to, co si přivlastňuje, ten příbytek. Jediný příbytek, který na světě existuje, je naše vědomí. Jiný příbytek svět nemá. Hm? Proto my, bytosti, jsme význam hm, světa, pokud nejsou bytosti, tak svět žádný význam nemá. To je důležité pokopit. No a ten význam, který my bytosti světu dáváme, je na základě vědomí. Jestliže jsme si toho vědomí, nazývá se to původní probuzení. A jelikož máme původní probuzení, tak jsme v procesu probuzování. Vracíme se vlastně do přirozeného stavu. Tím, že poznáváme své nevědomí. Pokud není poznání nevědomí, nemůže být poznání moudrosti. Pokud není poznání moudrosti, nemůže být poznání nevědomí. Čili, Nevědomost a vědomí můžou existovat jedině ve vzájemném vztahu, jako vše ostatní. Hm? Dobré, zlé, existence, neexistence, prázdnota, a plnost a tak dále. Hm? Vše existuje pouze v vzájemném stavu. No a to je další odstavec, který vysvětluje, to znamená, eh, body a nebody, to znamená probuzení a neprobuzení, neboli osvícení a neosvícení, má, eh, jejich vztah má dva aspekty. Hm? A jako obvykle, autor se ptá sám sebe, jaké dva. Aspekt stejnosti a aspekt rozdílnosti. Hm? Výborný aspekt stejnosti a rozdílnosti. No a teď je krásné přirovnání. Hm? Aspekt stejnosti. Je, se dá vysvětlit jako hm, různé nádoby, jak jsem to přeložil. Tady nemám dost světla, já už svůj překlad. Dále, mezi probuzenou a neprobuzenou myslí existují dva druhy vztahu, Tak jsem to přeložil. Vztah stejnosti a vztah rozdílnosti. Hm? Vztah rozdílnosti je založený na e, neprobuzení, hm? a vztah stejnosti je založený vlastně na tom aspektu probuzení. Hm? Protože e, když opustíme, hm? pochopení stejnosti, no tak e, vlastně pochopíme, opustíme pochopení hm? reality jako jeden celek. A to je krásné přirovnání. Vztah stejnosti se dá přirovnat k rozdílným hliněným nádobám, které jsou stejné v tom smyslu, že mají vlastnost hlíny. Hm? jsou stejné, protože mají vlastnost hlíny. Jestliže to pochopíme, hm? no tak pochopíme vlastně eh, takovost vědomí. V takovosti vědomí se vše odráží hm? jako něco, co neopouští hm? ten aspekt takovosti, hm? v kterém Buddha přichází. S kterým odchází a tak manifestuje souvislé vznikání. Ovšem je třeba pochopit, což jsem se zmínil, že bez hlíny nejsou nádoby, stejně tak bez bytostí neexistuje žádná takovost. My můžeme pochopit jedině takovost, protože máme myšlení, No a myšlení nás dělá toho, že jsme bytosti a že dáváme smysl hm? sobě samým i světu. Hm? Tím, že dáme smysl sobě samým, dáváme smysl i světu. Hm? No a teď, bohužel, zdá se, že dáváme spíš nesmysl sobě samým no a tím žijeme čím dál tím nesmyslném světě. No a tak čím dál víc lidí se v něm ztrácí. No a to je výborné, že jsme tady a učíme se, jak se nestratit. Hm? No a nestratit se ve světě znamená nestratit se ve své myšlení. Hm? To je důležité pochopit. No také, to je krásné přirovnání. Hm? Ta takovost mysli ta hm? probuzená podstata mysli. Hm? Ta je probuzená podstata, protože vidí vše eh, z hlediska celku. Tak, jako všechny nádoby, hlíněné nádoby, jsou prostě hlíny. Hm? Ačkoliv jsou rozdílné z hlediska hlíny, jsou stejné. Hm? Stejně tak, ačkoliv všichni vidíme sebe a svět nějak jinak hm? a máme Různý těla, různý druh myšlení. Hm? Z hlediska takovosti jsme všichni stejní, jako z hlediska takovosti. Všechny nádoby hlíněné jsou prostě hlína. Hm? To, že se staly džbánem hm? nebo chemcem, to na tom faktu, že jsou z hlíny, se nic nemění. Hm? Podobně, rozdílné, přeludné činy, hm? co jsou přeludné činy? Činy na základě karmického vědomí, které je v nás hm? obsaženo podobně, jako v kompiúteru je obsaženo, jak se tomu říká, jo? Hard, disk, jo? hard disk, ne? Jako v počítači je obsažený hardis, tak v nás jsou obsažené vlastně naše minulé činy a bez toho, aby jsme si toho byli vědomí ve většině případů, my pak vlastně se orientujeme na naší zkušenost už na základě našeho úsudku o tom, co je. A jak má být, a jak nemá být, hm? a jestli je nám to příjemné, jak to je, nebo je nám to nepříjemné, jak to je. No a vytváříme tím pádem řetězy eh, myšlenek, kterém se říká eh, v čínštině Wang-Xiang hm? nebo MOZO japonsky. Hm? První věc, co se. Člověk učí v meditaci zenu, makumózo, hm? žádné iluzorní myšlení. Hm? Jestliže jsme si vědomi myšlení jako iluzorního procesu, no to je právě to původní probuzení. Hm? Velice krásné přirovnání. Též. V tom původní probuzení my vlastně vidíme, že všechno je z hlíny, to neznamená, že nemáme subjekt, ale objekt, ale to všechno je hlíny. Podobně rozdílné preludné činy, které jsou preludné, protože jsou to karmické činy, v nich se karmických činech se vědomí hýbe a my se s tím vědomím, které se hýbe, automaticky identifikujeme. Jestliže, se identif Jestliže to děláme vědomně, hm? no tak e, vlastně e, se vracíme do původního probuzení. Podobně rozdílné činy na základě neposkrněnosti a nevědomosti jsou pouze aspekty povahy takovosti. Hm? Ty činy, které děláme na základě karmického vědomí můžou být čisté, prospěšné, můžou být nečisté, neprospěšné. Jestliže jsou čisté, prospěšné, no tak žijeme lepší způsob života. Jestliže jsou nečisté a neprospěšné, pak o to trpíme víc. Hm? To utrpení nemůže, nemusí přijít hned. My můžeme mít dojem dokonce i, že děláme něco dobrého v našem perverzním myšlení, hm, ve kterém si chceme vše přivlastnit na základě chtítě, chtivosti. Hm. No a tím pádem si vlastně, aniž bychom si toho byli vědomí, hm, tím... Hm, hm, Překrutujeme skutečnost podle toho, co se nám hodí nebo nehodí. No a tím pádem e, prispůsobujeme dříve nebo později strast sobě. No a i druhým, Ty, kterým přizpůsobujeme strast, možná to cítí ještě daleko drýv než my, protože právě jednáme bez uvědomění. Tedy naše činy můžou být čisté, bez přílivu a odlivu nečistot domysly nebo nečisté, ale jestliže se identifikujeme s tím karmickým myšlením, ať si to přejeme nebo ne, identifikujeme se s tím, co je nestálé, a to, co je nestále z hlediska původního probuzení, to je iluzorní protože když karmy, která uvádí mysl do pohybu, ale vyrozenost mysli nikdy v pohybu nebyla. Právě proto se jí říká takovost. Tak stejně jako v zrcadle Odráží věci tak, jak jsou, aniž by o nich měla úsudek. Hm? No, a to je stav Buddhy. Právě proto Buddha může dělat tolik neskutečně hlubokých dobrých činů, protože jeho mysl není nikde vážená. A hýbe se nem díky jeho karmické činnosti, ale hýbe se díky soucitu. To je z hlediska nedualistické meditace, ten nejvyšší ideál. Proto sútra na základě tohoto významu takovosti. Hm? Ať už, je, ať už je dobrá nádoba nebo špatná nádoba, ať už je zmrvená nebo je krásná na výstavu, hm? z hlediska toho, že je z hlíny, je, je jenom z hlíny, hm? Oto sutra na základě tohoto významu takovosti, jaká sutra pravděpodobně je to vymalakýrtý sutra, najdeme tež stejnou, stejný pojetí v Lankavatára sutra, kterou údajně Body Dharma učil v Číně. Co říká sutra? Na základě tohoto významu takovosti sutra říká, že všechny bytosti od samého počátku se stále nacházejí v nirváně. Hm? Ja, nirvána takovosti, na rozdíl od nirváně založené na rozlišení mezi samsárou a nirvánou, v takovosti se říká pari nirvána. Hm? Pari znamená v sanskritu. prefix všude okolo. Hm? Čili je tato nir pari nirvana je založená na sutrách dokonalosti v moudrosti. Sutry dokonalosti v moudrosti učí přirozenou nirvánu. Hm? Prákriti nirvana, což je přirozenost mysli. Aby jsme poznali tu přirozenost mysli, musíme praktikovat tak, jak vysvětluje diamantová sutra, aby jsme nechávali vyvstávat mysl tak, aby nikde nebydlela. Jestliže necháváme vystávat mysl tak, aby nikde nebydlela, tak my začínáme chápat hm? vyhozený stav. No a to nechávání vystávat vědomně mysl tak, aby nikde ne, neulpěl, tomu se říká eh, sabády moudrosti, čili zen nebo čan nebo zon, jak už to nazveme, na tom už nezáleží, hm? ale jedná se o stejný princip. Čili v buddhismu máme normálně dva druhy nirvány, nirvána se, se zbytkem, tož, což je nirvána arahata, který hm, nemá příliv a odliv nečisto do mysli. No a pak nirvána bez zbytku, když arahat zemře, hm, tak tam tam nikdo nemůže dosáhnout, hm, ale to neznamená, že tam nikdo nemůže dosáhnout, že to neexistuje. No a právě proto, že to ani existuje, ani neexistuje, no tak ten mára, hm? ten zloduch, který je vlastně smrt a ulpívání na existenci, ten ho nemůže najít tak frastrovaný a nasraný. Hm? Obíhá kolem, jen se vrtí a vůbec se nemá tělo dotknout. No a uh, to je ten stav přirozené mirování. přirozené mirování se chceme něco chytit ale vrtíme se, vrtíme se a jste že to chytit chceme, až zjistíme, že se to chytit nedá a získáme utěšení. které nekončí. To je známý příběh prvního čínského patriarcha, který byl tak oddaný. Body darmovi, že si usekl ruku, což je pro neskutečné, a podal ji na pácu před meditujícího Body a s tím, že jeho mysl se stále vetí, že nenachází klid, aby ji utiši. No a Body mu řekl: Samozřejmě utěším tvoj mysl, když, ji, když mi ji ukážeš. Chujne, ten, ne chujne, chujko, hm? Což znamená schopnost probuzení, schopnost hm, osvícení. Ten tam seděl, seděl, seděl, za body darmo, hledal, hledal, hledal. Hm. po dlouhé době, já jsem tam nebyl, tomu, hm povídá, že ačkoliv hledá, nemohli najít. No v tom momentě, právě v tom momentě, Bodhidharma mu na to řekl, on to pochopil, že jeho mysl utěšil. No a jaký utěšil? No tím, že vlastně tady je to vysvětlené, jak sutra tvrdí Lankávatára tež, hm? což je údajně ta sutra, kterou Bodhidharma učí. Tvrdí, že, hm, prob, že probuzené je soucno, cno, čili darma, hm? to je jméno hm, hm, prvního vlastně patriarcha v Zenu. Body dharma není něco, co se dá získat. V praxi není něco, co se dá vytvořit, je to i soucnem, které se v nejvyšším smyslu nedá dosáhnout. Hm? Musíme říká a prostředek podle suteru dokonalé moudrosti, prostředek k dosažení hm? pary nirvány, plné nirvány, to znamená nirvány bez rozlišování, hm? stejně tak, jako všechny nádoby jsou pouze z hlíny, hm? je právě prostředek pochopení, stavu a prápty stavu nedosažení jakožto přirozeného stavu mysli. Hm? Ta mysl, která chce něco dosáhnout, to je ta mysl, která má ubydlí. Hm? Ta mysl, která nemá co dosáhnout, to je ta mysl, která má Svoji přirozenost a to je neobydlí. Hm? Proto i v tervádě je vysvětleno, kéma suta, že počitky budhy nikdo nemůže chápat, protože jeho mysl nikde nebydlí. Hm? Naše mysl bydlí, no a tak víme, kde bydlí, podle toho, že sledujeme své i početky druhých a podle toho si můžeme představit, hm? jestli mají radost nebo jsou naštvaní nebo něco chtějí nebo nic nechtějí, jestli se nudí a tak dále. Hm? To je všechno na základě počítku. Čili ta mysl, která bydlí, je vázaná na počitky. Z počítku, podle souvislého vznikání hmm, vedaná, počajá, A. z počítku vystává žízeň. Ale počítky samotný vystávají z, do, z dotyku. A dotyk samotný nemá žádnou žízeň. Ta žízeň jde z počítku. To znamená dotyk. Hmm. Oko, barva, a vizuální myšlení se, se, mají e, společný dotyk. Tím pádem my něco vidíme. Stejně tak e, mysl, e, objekt mysli a orgán mysli jsou spolu. No a právě proto něco myslíme. Hm? Ale ten kontakt sám nemá žádnu, e, žádný chtíč, ale vytváří příjemný, nepříjemný nebo neutrální počitek. A my, jelikož máme žízeň po počitku, no tak procházíme z existence do existence. Jestliže praktikujeme cestu bodysatru, tak se učíme to dělat vědomně, Jestliže nemáme, no, tak se to stává nevědomí. Jestliže, jestliže si to uvědomíme na základě správného rozlišení, no, tak se odvrátíme od existence. Jenomže v této tradici existence od samého počátku je iluzorní a plné uvědomění tohoto stavu je právě parimirována, což je mirována všude okolo. Výborná mirována všude okolo. Mirována všude okolo, to je stav takovosti, ve kterém Buddha této tradici přichází a odchází. Jelikož my v tom stavu nepricházíme a neodcházíme, tak si různě přetváříme realitu. Ne k tomu, aby jsme ji pochopili, ale k tomu, aby jsme se v ní čím dál tím hlouběji ztratili. Tím, že právě o ní a chceme si ji jenom pro sebe, Díky tomuto umilu vytváříme nečisté činy hm? myslí, ústy i tělem. Hm? No a tak se zaplétáme do labirintu světa, aniž bychom si byli toho vědomi, že je to pouze labirint. Kromě toho, Toto i soucno, tedy body dharma, nemá žádnou vnímatelnou podobu. Výborné slovo, růpa lakšana. Hm? Lakšana je z, jak, jak znamená mh, znak, tak i znamená vlastnost. Hm? To, co má znak, to má i vlastnost. A jestliže na základě toho znaku my soudíme, usuzujeme a držíme se toho úsudku, no, tak vlastně naše zkušenost souvislého vznikání je na základě našich představ, ne na základě toho, co. Vlastně má to souvislé vznikání vysvětlit, a to je naše neznalost. Neznalost čeho v této tradici, neznalost vědomí a jak vědomí pracuje. Čili kromě toho, tato vody toto dharma, probuzené jsoucno, nemá, žádnou vnímatelnou podobu hm, růpa lakšana, protože podoby, které se dají vnímat, jsou jen produkty přeludné funkce činů poskrněné mysli. Hm? Mysl je poskrněná čím? Mysl je poskrněná nevědomostí. Hm? Nevědomostí čeho? Nevědomostí toho, co my Vnímáme je pouze stín reality, ale není realita samotná. Hm? Opravdová moudrost nemá vnímatelné aspekty. Z toho vyplývá, že aspekty rozlišující moudrosti nejsou bez podstaty, prázdnoty. Díky. Hmm? je dobrý nápad. Napijeme se. Ještě hrčím tam, ne? Vrdle. Tak když nemluvujeme už o toho řečení, no, tak tím, že si uvědomujeme vlastně to původní probuzení, no tak to začne nějak hrčet. A když to začne hrčet, tak potřebujeme se něčeho napít. No a toho, čeho se napijeme, tomu se v této tradici říká zdroj. A tak zdroj těch fenomenů, to je ta takovost, která nás poučí o tom, že vlastně všechny nádoby jsou pouze hlína. Čili jestliže pochopíme, že všechny ty Odoby, kterých se držíme, jsou produkty iluzorního myšlení. My také poznáme vlastně opravdovou takovost. To se říká v čínštině gendru. To je krásné slovo. A opravdová takovost je v této tradici je pravdivost naší mysli. Pravdivost naší mysli nás nemůže nikdy klamat. Stejně tak poznání toho, že všechny nádoby z hlíny nás nemůže nikdy klamat, to, že všechny nádoby jsou různé. Hm? E, mají různé tvary. Jsou, některé jsou, se nám líbí, některé se nám nelíbí, některé jsou dokonalé, některé jsou e, pláči. Hm? když já budu hrnčírem tak to asi bude pláčit stejně hm? tak, když nemáme zkušenost s uvědomováním no tak naše myšlení eh, aspoň v této tradici vysvětluje moudrý body dama jak pláči, hm? protože my se hluboce ponořujeme do strasti tím, že se identifikujeme a identifikujeme tež druhé, tím pádem se od nich distancujeme hm? s iluzorním myšlením. Hm? To je velice praktická věc. Hm? Proč jsme se neměli na druhé, i když nám přizpůsobují hm, hm, nepříjemnosti tolik hněvat? Protože podstata jejich vědomí je právě taková. Je právě Buddhovství. tu podstatu nemůžu ztratit. Tak i když kočka mrůká nebo nemrouká, zůstává být kočkou. No a jestliže ji tak vnímáme, no tak to mrůkání nám přestává vadit. Stejně tak, když chápeme bytosti v jejich podstatě, tak ty blbosti, co tropíme sami a co blb... bytosti tropí, nám přestávají tolik vadit. Ne, že by nám nevadili, nám vadí, ale my se s tím, co nám vadí, nestotožňujeme. No a tak nám to vadí, ale neskutečně. <tějí základní> <laughs> Tož je e, vlastně e, to původní probuzení, které bychom neměli ztrácet. No a teď máme, e, co bychom k tomu měli dodat. Já jsem si dokonce, když si udělal poznámku, e, to. Že z hlediska toho stejného aspektu, stejný materiál, přestože je stejný, každý eh, ten produkt no, toho stejného materiálu je, je jiný. Hm? Podobně všechna iluzorní myšlení eh, se děje na základě původního probuzení, jestliže jsme si vědomí toho, že to je iluzorní myšlení. Hm? No a to pochopení, že všechny bytosti jsou od samého počátku v nirmáně, to je tež eh, vlastně prohloubení toho původního probuzení. Hm? To je důležité, jestliže praktikujeme zen hm? plno eh, těch příběhů koanu a eh, plno technik, hm? které zen používá je s tím spojené. Čili e, i když je naše myšlení hm, poznamenáno nečistotou, hm, ta, e, ta základní body dharma se nestrácí. A to je e, vlastně to původní probuzení. to původní probuzení, ale je spojené s původní nevědomostí. A všem ta původní nevědomost nechává vyvstat druhotnou nevědomost. A druhotnou nevědomost to je proces myšlení, s kterým se my stotožňujeme. Když se s ním nestotožňujeme, tak vlastně nestrácíme tu krásu původního probuzení, to poznání, že vlastně všechny, byt, všechny bytosti mají stejný základ, stejně tak jako všechny nádoby, jsou prostě zhlíny. No a to nám dává jistou pevnost v postoji, No a ta pevnost postoji, aspoň tak, jak se učí eh, qigong, hm? tai hm? to je vlastně základ hlubšího pochopení eh, i bojových umění. Hm? Všechno, boja, bojová umění, qigong, tai všechny tyto disciplíny jsou vlastně tež hm? napojené v té učení těch starých mistrů s tím původním probuzením, které by ať už bodysatva bojovník, tak i bodysatva, bodysatva je bojovník, by neměl uvědomění ztrácet. Tomu dá jistotu,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 Hm? Čili to jsou všechno iluzorní vědomí. To znamená, že probuzení lidé projevují různá iluzorní vědomí kvůli potřebám neprobuzených bytostí. Jejich vědomí je poskvrněno. Hm? Zatímco iluzorní projevy neprobuzených bytostí jsou ve své podstatě poskvrněny. Důvody a příčiny samsávického vznikání a zanikání vysvětlíme příště. To je od dnešek asi všechno. Ještě máme půl hodiny na meditaci tady. Tak ti, který nás tady sledují, tak můžou taky se připojit dáme si půl hodinku meditace a pak předáme zásluny pro body darmu pro probuzení všech bytostí. Hm? Kolik je hodin? Hm? Osm. Tak výborně, tak dej půl devátý. Master, půl Tento kurz je vlastně kurz, ve kterém uvádím do medualistického přístupu k meditaci. Hm? No a používám k tomu, kromě. pochopení na základě sutem dokonalosti, moudrosti, tež tu sutu rozvázaní uzlů kterou jsem přeložil No a momentálně právě je dobrá souhra. Se nacházíme v kapitole, která vysvětluje eh, tu nejvyšší realitu, hm, které se říká první realita nebo nejvyšší realita nebo eh, eh, perfektní realita nebo realita takovosti. Hm? No a dva právě jsme měli ráno jsme vysvětlili, že právě ta nejvyšší realita je nejvyšší realita, protože ji nemůžeme chytit na základě rozlišování, I správného rozlišování, i když je správné rozlišování, které nám k té realitě může pomoct, tak ta Skutečná realita, ta nejvyšší realita, je nejvyšší realitou, protože ji chytit nemůžeme. No a teď toto pochopení je důležité, aby jsme teď pochopili mysl, které, bez které žádná realita nevzniká. Že v té mysli právě vzniká realita, je právě na základě přirozenosti mysli, která je právě prázdnota, aspoň v této tradici. Tak, aby jsme pochopili tuto přirozenost mysli, musíme, jak jsem vysvětlil ráno, musíme mít hlubokou zkušenost, Pozornosti, která se nehýbe Bez vrtění hm? pevné pozornosti. Ta pevná pozornost je základ hm? hlubšího poznání. Pokud nemáme pevnou pozornost, my se k tomu hlubšímu poznání, v této tradici nedualistického poznání, my se k němu nedostaneme. Hm? No a tak se cvičíme v pevné pozornosti. No a většinou ten objekt, který se k tomu hodí, to neznamená, že druhé objekty se nehodí, ale ten objekt, který se nejlépe hodí, je ten objekt, který pokud žijeme, nás neopustí. No a to je dech. No a tak jsme se měli nejprve naučit zůstat u dechu, tak, aby pozornost vůči dechu, dechu hm? byla bez násilí přirozená hm? s uvolněním. Aby byla s uvolněním, musíme se cítit dobré prostě jen v tom aktu dýchání. Hm? Na no to máme též různé techniky, které zde trochu budu vysvětlovat. No a jestliže pozornost je pevná, tak pak se můžeme obrátit ke zdroji pozornosti, protože proces myšlení začíná pozorností. A díky pozornosti my pak oddělíme objekt pozornosti od celku. To je důležité pochopit. No ale ten celek je vždy byl, vždy bude a vždy je pohromadě. Ale tím, že se stotožníme s objektem pozornosti jako s něčem, co existuje odděleně, tím pádem tež se stotožňujeme s tím, co hm, zde je líčeno, jakožto iluzorní myšlení. Hm? Protože realita je celek. Ať si to přijeme, nebo nepřijeme, realita vždy byla, bude a je celek. Tím že vlastně se stotožňujeme s objektem pozornosti, tím vlastně se stotožňujeme buď vědomně, anebo nevědomně s procesem myšlení. Jestliže je to vědomně, učíme se meditovat na podklad vědomí, který v této tradici je prázdnota. Jestliže je to nevědomně, no tak se stotožňujeme s iluzorním myšlením a podle tohoto traktátu tež se strastí. Která vychází z identifikací s, karme, s karmou, hm? což je aktivní vědomí. Tak jdeme na to. Máš čas, jo? Dobrý. Tak se relaxujeme v pevné pozici. Když se relaxujeme v pevné pozici, cítíme se dobré. K tomu dobrému pocitu nemusíme nic přidávat nemusíme od něj nic odebrat v tom příjemném pocitu, pozorujeme dech, aniž bychom se do něj lepili. Tak, aby se mysl nevrtila. Jestliže se mi tu mysl nevrtí, jsme v pohodě. Pak můžeme poznat zdroj mysli samotné. Tak tím končíme dnešní program s zásluh pro všechny bytosti rozmenu zase spáli eta vata cha sambhatam punya sampadan deva anumodantu sabha sampatisiddha eta vata cha sambhatam punya sampadan sabbe bhuta anumodantu sabha sampatisiddha eta vata cha sambhatam punya sampadan sabbe satta anumodantu samratpati aka satta chabumakkha deva naga mahidika unyangta anumoditwa chiro makakantu lukasana aka satta chabumakkha deva naga mahidika unyangta anumoditwa chiro makakantu desana aaka satta chabumakkha deva naga Mahidika dykal, Manumoditua, tam manumdy to čirabrakan tu tu devo param. dévo vasatuálin sasasampatihé dambiko Nechce zásluhy dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali plné probuzeň o míto. Tak dobrý tak příští týden zase budu na cestách, někde ve vlaku touto dobou, nebo někde na nádraží. Tak příští pokračování bude za 14 dní, což je kolikátýho? 15. ne, myslím. Na tak na sklenách Tak na ale to nevadí, to můžeme mm -hmm. pokračovat. Budeme zase vysílat ze sklenářky. Hm? Tak teď jsme za hm? no a za 14 ze sklenářky pokračujeme v našem výkladu. Hm? No když nám zdraví bude prát, tak to jedno dokončíme. No zatím jsme tak přibližně v jedné třetině. Hm? Tak v sobotu bude výklad v angličtině. Hm? V tom výkladu v angličtině jsme pokročili dál. Jsme v konečné kapitole. Hm? Ten bude v sobotu od půl třetí do čtych. Hm? No a ten výklad bude zase tady, hm? v Tak hm? ten, kdo má zájem, tak ten může poslouchat ten výklad v angličtině. No a my se k té poslední kapitole dopracujeme někdy. Hm? Bude to trvat, ale ta poslední kapitola má co dělat s těmi předešlými kapitolami, tak i doma o to zájem a umí anglicky, hm? tak může to sledovat. Když tak Jindra, já na vás nemám kontakt, na všechny, tak Jindra, když tak prepošle, hm? já ti pošlu ten odkaz jo? a ty to prepošleš těm, kteří sledují eh, tuto českou verzi. Tak nasledanou a uvidíme se za 14 dní.